moi boas a todos e a todas un ben res 30 de outubro, rematando xa este mes de outubro dende o paseo do Burgo como casi que sempre Juan Ortiz, Jordana en Twitter nun novo episodio de quilómetros de Valde xa sabedes un podcast no que comparto con vos con todos e con todas vós as miñas lerias que moitas veces non comprendo como vos poden interesar Hoxe vouvos falar dunha recente experiencia. Puxen a vacina da gripe. Levo xa uns cantos anos poñendo a vacina da gripe aínda que por idade aos meus 52 anos, xa aínda non precisaría. Poñela máis por mor da afección cardíaca todos os anos. Dínme que, que debo poñer, así que pois nada, a poñela é punto. A verdade é que a primeira vez que a puxen era moi novo. Estaban na universidade, lembrome que daquela foi, supoño que sería a primeira campaña que se fixo de vacinación da gripe, ou como moito a segunda, eh, non sei se para dala a coñecer ou porque si ou porque non, achegaron ata o campus da universidade un autobús para que eh, todo, todas as persoas que andábamos por ali, eu estaba en primeiro. Se queríamos, non era obrigatorio por suposto, poisémonos a vacina. Eu fou un, unha desas persoas que aproveitou a ocasión. Eh, <ríe> recorda demais que na, daquela, naquela época eu tiña, bueno, xusto xusto a empezar a, a carreira garreira, un Vespa que tiña. Non levaba pois dende os 16, máis ou menos, e dende dos 16 anos. Movéndome en Vespino, para arriba e para baixo Xovese, ouvese vento, ou quentase o sol Así que, <ríe> sempre andaba media catarrado. Non sei se foi por poñer a vacina da gripe Non sei se foi porque me roubaron a moto Home, casi seguro que foi por isto outro Pero ese ano, nenhun resfriado, nenhun catarro, nenhun por suposto gripe E nunca máis foi aquel ano E xa o ano seguinte non voltou por ali o autobús e xa, eh, as autoridades dixeron que as persoas que tiñan que poñer a vacina eran os grupos de risco habituais que coñecemos xa todos e todas De todos os xeitos, eh, este ano tamén están a recomendar que todas as persoas que conviven con maiores, con persoas en grupos de risco que tamén poñan a vacina, así que se vivides cos os vosos pais ou con, alguno, pues, con eso que tean un grupo de risco Deberíades tamén poñervos a vacina A parte Que vos direi, a vacina Bueno, xa vos conto agora a experiencia De como foi este ano Porque este ano foi realmente mmm, Distópico Podemos decirlo así A verdade é que foi unha experiencia que deixoume un pouco Abraillado no momento Agora pois, a, pois nada, non pero De verdade que foi algo Que, que, que me deixou medio desencaixado De decir esto, o sea, pero Como poden ser as cousas así E que Bueno, aquí en Galicia, non sei no resto de, de autonomías, para poñer a vacina a gripe, o único que tens que facer é pedir cita con enfermería. Bueno, a primeira vez que após ten que ser o médico ou a médica de cabeceira que, que che arrecete, por así decir. Unha vez que tes o permiso dao teu un médico ou médica de cabeceira, os anos seguintes é simplemente avisar en enfermería, dan che de cita e após e punto. Neste caso, pois como todos os anos, Pedimos vez. Xa, aquí empezou a cousa rara, porque no momento que quiximos pedir vez, obviamente, como todo, a través de internet, porque se non é a través de internet ten que ser chamando, porque por ali non podes... Como vayas por ali, según a razón xustificadísima, parece que che botan a... con escoba, vamos. Podería contarvos alguna anécdota, que non é miña, pero que sí que sei, de primeira man é, é realmente é moi difícil, moi difícil que a día de hoxe ter ver directamente a un médico é máis sinxelo ir directamente a urxencias porque lo que é atención primaria eu non sei se os médicos están adicados a facer de rastreadores pero é que de verdade non, non entendo non entendo como esta cousa como se pode permitir porque encima para pedir citas sempre están ocupados cando en teoría as chamadas telefónicas cando atenen a xente por chamada telefónica Ocupan menos tempo En fin, bueno, eles saberán Estou convencido de que, está, de que o están a facer o mellor que poden Pero visto dende fora Hai cousas que resultan moi incomprensibles Moi... Bueno, tan incomprensibles como están a suceder Noutros eidos Que nos estamos a topar Navidad normal e corriente Ao que vou eh, Cando fomos pedir cita nos decía que non había, que non, que non había cita en, vamos, o sea, directamente. Non non che deixaban dicir de que entrases máis adiante a, a ver se si, si había días pois para iso. Eh ou senón, daban a opción de chamar por teléfono, cousa que, xa vos digo, en tontería facer porque chamando ao menos ao centro de saúde que me corresponde a min ou no que estou apuntado xa podes estar chamando, chamando, chamando, que non collen o teléfono, pero nin de coña. O sea, nunca o collen. Non sei que, que está... Non, bueno, non sei, non me vou meter por que si ou por que non. O caso é que un pouco de casualidade, eh, sendo fin de semana, voltamos a mirar, e de repente sí, que había un oquiño. Así que, tanto Eva como eu pedimos cita, deron nos cita pois para un xoves, as, a, a Eva era, creo que eran... As 17.43, unha cousa así E a min como tres minutos despois As 17.46, máis ou menos O caso é que chegamos ao centro de saúde Procuramos ser puntuales Porque sabemos que Dende que está a pandemia Prefiren que a xente non este a esperar Así que procuran unha puntualidade extrema Cousa que non sucedeu Porque en canto chegamos ali, ao centro de saúde nin sequera chegamos a entrar Porque había unha morea de xente fóra. Claro. <risa> eran todos ad máis persoas maiores, velliñas todas, con alguna excepción, como no caso de Ba Mai Seu, non había algunha outra persoa, se digo, pero vamos, a grande maioría xente moi maior, todos fore disimos, ui. Esto que estamos aquí facendo, o sea, esta xente debe estar aquí a facer cola para o mesmo que nós. Efectivamente, estábamos todos para vacinar a gripe. Había xente que levaba ali xa máis de 20 minutos, polo que nos comentaron, ou polas horas que, que tiñan de, de cita. Xenon vinte minutos como mínimo un cuarto de hora. Pero, bueno, ao caso é que pasaba tempo, pasaba tempo e tempo, e ninguén saía eh, a, a facer nada, non? Todo eran rumores, non é que saen aquí e eh, chaman polo nome. Chega momento no que eu directamente pois pues, collín, entrei, preguntei a un guardia xurado que había por ali e díxeme que sí, que chamaban polo nome unha persoa que debía de estar tamén un pouco farta da situación, porque tampouco é que me contestase, digamos, dun xeito así como moi amable, máis ben seco, tampouco que fosse impertinente, pero eso, coa atitude dunha persoa que está un pouco cansa de contestar a mesma pregunta unha e outra vez. O caso é que cando xa levábamos por ali un rato por fin sai Unha enfermeira que empeza a chamar a xente Que o que ocorre? Esta señora quedou como dentro do sitio Dentro do centro Mientras que nós estábamos na beira rúa Cos coches pasando Coches pasando por ali As condicións acústicas non eran as mellores A señora tampouco que chamase moi forte Así que todos nos tivemos que apelotonar Ao carón da porta Simplemente para poder escoitar Cosa que claro, xa É como contranatura estas alturas non Como carallo, é? Eh? que nun centro de saúde o que están propiciando é eh, que nos peguemos unhas persoas as outras. Pois así está. Ao parecer, era máis ou menos perigoso estar todos fora eh, cando chaman xuntarse que habilitar unha sala de espera para todas as persoas que estábamos ali. A todo esto, había unha persoa, xa digo, mayor que non era que en e por fin empezou a protestar e xe mire que esta persoa de aquí está se... Está moi cansa, tense que sentar, porque non ten unha idade. E a esa persoa, e a outra, que tamén dixo que estaba bastante mal, a pasaron para dentro para que puidese esperar sentada. Estamos falando de xente moi maior, de verdade. E todos esperando na rúa, como decía, o menos mal que non chove. Con, con a tempada que temos aquí de chover, foi raro que ese día non choveu, e por eso, pois, podemos non ollarnos. Aí empezou a chamar a xente. Tamén é certo que unha vez que empezaron a chamar, moveuse rápido o tema, porque foi chegar ali segundo ibas avanzando cara sala, onde ponían propiamente a vacina, Eu, por exemplo xa fun quitando o jersey para deixar o brazo descoberto entraba, sentabaste nunha silla, había dúas sillas, estaban dúas enfermeiras a traballar a vez, sentabaste a xeñara colléache dun pellizco un trozo de carne aquí no hombro pinchaba, ponía tirita e patapún penso que non tardou máis de 15 segundos Unha cousa así, pero é que nen sequera puxo alcohol, nin nada. O sea, sea, mmm, así, en seco, plas. Diti que, bueno, a vacina non é doloroso para nada. Realmente, vamos, a mí non me do en absoluto. O único é sí, que, quizáis, despois eh, ao rato de poñela, pois tes, non sei, eh, como cando tes un moratón, por así decir, non? Que si algo chepeta no hombro, pois sí que notas unha pequena dor. Pero nada máis. Tiña eu, a cita era a menos cuarto, xa digo, e ao final tampouco que estivésimos tantísimo tempo, porque máis ou menos cara en punto, cara a seis, xa estábamos fora coa vacina posta. Pero, porque non chovía, xa digo? Temos que ter un pouquiño máis de conta dos cuidados eh, nesta situación, sobre todo en determinados ámbitos, nos que parece que esses cuidados deberían ser protagonistas. E non se pode, sinceramente, non se pode facer esperar na rúa coas condicións que sexan, a xente tan maior. E, cando menos, se ten que ser así, propiciar, supoño, pois, por exemplo, o que decía antes, que quen este a, a chamar as persoas, que saia, que se faga escoitar, e que non nos teñamos que apelotonar todos para simplemente poder saber cando tes que entrar. Bueno, ata aquí, que poñela vacina, aínda que a experiencia miña non fose demasiado boa no momento exacto de poñela, pero se sodes grupos de risco ou convivides con alguna persoa que é grupo de risco, se debería despoñela. Nada máis, unha aperta grande, se quedades con ganas de máis kilómetros escoitado kilómetros gratis, un podcast prácticamente idéntico a este, só so que en castelán, e con outra batallita que vos contarei cada vez que sai un, sai, ou outro, unha aperta. Ata a próxima, xau, xau, meus.